Вибите скло, непогано заміняють шматки фанери, хідні двері не зачиняються. Всі мешканці звикли до такого сучасного дизайну. Нікому навіть не спаде на думку піти і вимагати зробити ремонт, бо всі знають ще одну народну прикмету міста. Якщо зробили ремонт у під'їзді, поставили металеві двері і гаряча вода, там живе хтось із керівництва Біля виходу з будинку після кожного дощу збирається вода утворюючи великий басейн підтоплення тому кожен житель для не, невідомо кого Коли вже засиплють цю яму обурення є дії жодної хіба що якась добра людина принесе пару цеглин щоб по них можна було дістатися до ганку Балкони руйнуються але років 15 тому з Дому управління пройшлися по квартирах і взяли розписки про те, що мешканці повідомлені про аварійний стан своїх балконів. Дуже зручно, бо так знімається відповідальність за негативні наслідки. Іноді знаходяться поодинокі ініціативні мешканці, переважно зі старшого покоління, які йдуть по інстанціях, але повертаються з нульовим результатом і знову все стихає. Інші вже нікуди не підуть, знаючи, що марно, ніякого опору, спресованій роками системі, яка перетворила людей на німих рабів, на покірне стадо, яке має задовольнятися малим, трохи тепла, їжі, грошей. Совковий Донбас звучить дещо образливо, але щоб думатися, то визначення точне. Більшість мешканців застигли в минулому десь в СРСР, де є комуністи, гасла і надія на дешеву ковбасу, і низькі комунальні послуги. Комуністи вміло рік у рік підтримували віру в те, що ще можна повернути той час, коли все коштувало копійки, і були встановлені фіксовані ціни, ностальгуючи за минулим, Заповнювали вулиці піснями з далекого Союзу, а сучасного європейського життя ніхто не бачив і навіть не намагався побачити, якщо не враховувати невелику частину прогресивних освічених людей. Дехто влився в безлику масу, яку так налякав Майдан, бо саме він руйнував їх звичайний і спокійний устрій життя, коли не потрібно думати, аналізувати, підводити в голову. Найлегше плести за течією, не докладаючи жодних зусиль, жити по накатаній колії, коли новий день, як клон минулого робота, дім, вихідний та ще відпустка. І так з року в рік. І неважливо, що сплачені кошти за комунальні платежі йдуть комусь у кишеню, бо всі крадуть, що дорожній збір знімається вчасно, а дороги взагалі зникають. Байдуже, що під'їзд у гіршому стані, ніж у найбідніших будинках чорношкірих. За останні роки, коли до влади прийшла партія регіонів, ще міцнішим став бандитський закон «Правий той, хто має більше прав, де основне правило – покірність перед сильнішим або закон стада». Бути в стаді серед собі подібних набагато легше. Не потрібно про щось думати. Можна просто щепати травку там, куди привів пастух. Навіть якщо десь є пасовисько із густішою і соковитішою травою, піти туди самому боязку. Є пастух, чи пак власник, який повинен указувати, де можна пастися. Справді, навіщо нам Європа? Коли там самі геї, там краще жити. У нас також непогано. От тільки б не годувати західняків, бо що заробимо, то все туди йде. Вони корінь зла. Через них у нас низька зарплатня. Донбас усіх годує. Які дотації отримує Донбас і які західні області? Ми не економісти, тому не знаємо, але те, що всі живуть за наш рахунок, знаємо точно. Хто сказав? Пастух, тху Комуністи кажуть, що члени партії регіонів. Так, ми їх вибрали. Вони наші. Всіх зростив Донбас. Тому і проблеми простого народу знають. А київські хунті? Яке до нас діло? Їм на нас начхати. От Майдан влаштували. Адмінбудівлі зайняли, шини пали, стріляли, їм усе можна. А наші хлопці чому не мають на це права? Якщо в Києві западенці займають будівлі, то це називається революція. А якщо в Луганську зайняли приміщення СБУ, то одразу стали сепаратистами. Чому така несправедливість і нерівність буде у нас свій референдум? своя незалежність і своя нова влада, яка не допустить сюди правосеків. На референдумі лише з'ясується, стільки жителів Донбасу бажає жити федеративно в складі України чи приєднатися до Росії. Звичайно, що більшість захоче піти по кримському сценарію. У Росії зарплати он які і пенсії в кілька разів вищі, і не потрібно розмовляти українською мовою, чи хто коли змушував, поки що ні, але прийшли до влади самі бандерівці, то тепер вимагатимуть учити українську. Навіщо вона мені? Ось у чому справа. Настя ляснула себе делоною по лобі. Лише провівши логічний ланцюжок і невидимий діалог з основною совковою масою, вона зробила висновок що референдум – таке собі самовираження, висловлення протесту проти нової влади і на захист старої. Тобто вам там можна робити перевороти, зміни, а на мені? Ми теж покажемо, що Донбас ніхто не поставить на коліна, хоча насправді він давно на них стоїть. Потрібно негайно зробити допис для газети де вказати основну причину бажання провести референдум, показати непокору нинішній владі і несприйняття її та Майдан. «Насте!» – озвалась позаду свекруха. «Картопелька ще не зварилася?» «Ой-ой!» – схаменулася жінка і ледно розбила чашку, яку поставила на поручні. «Не біжи!» – сміхнулася свекруха. «Я вже пюре зробила і поснідати встигла». І як я могла забути? З ким не бува, свекруха була в доброму гуморі. А чому вам не спиться, ще рано сказала Настя, повертаючись у приміщення. Як чому? Свято сьогодні, поважно промовила жінка. На референдум потрібно йти, виконати свій, як то кажуть, громадянський обов'язок. Якраз для цього краще не йти туди. Ні. Я свідомий громадянин, завжди ходжу на всі вибори і зараз піду. Потрібно поставити хрестик за нове життя. Колись пожалкуєте за той хрестик, заважила Настя. Звідки тобі знати? Може, навпаки, і діти, інуки, і правники будуть пишатися мною, бо я для їхнього кращого життя поставила у бюлетені хрестика. Пафосно промовила стара. Або проклянути. Тихо, щоб не почула свекруха, сказала Настя і сіла снідати. За пів години перед нею стояла свекруха, вбрана так, ніби зібралася стародіва на останню в своєму житті танці. Світло-блакитна блуза з рюшами на грудях, чорна спідниця прямого крою ледь прикривала коліна, туфельки на низеньких тонких підборах і недоречні білі шкарпетки як і жінка начала до середини литок. Від неї несло дешевими парфумами, брови підведені чорним олівцем, а заштриховане пудрою обличчя прикрашали розмальовані, як у російської матрешки, щоки і яскраво-червоні губи. Настя не втрималася і пирснула. «Щось не так?» – стара побігла до дзеркала. «Ви пудрилися перед дзеркалом чи в пітьмі, розсміялася Настя. «А що? Погано? Мені не личить? Візьміть серветку, зніміть хоча б половину свого макіяжу, а то по дорозі відпаде, як погана штукатурка», сміялась Настя. Свекруха з перекошним від обличчям подивила в свою кімнату. «Я так старалася, так старалася», почулася за дверима. Настя все ще не вірила, що ферендум відбудеться. Прагнула сама подивитися, чи будуть відчинені хоча б найближчі школи, де зазвичай були дільниці на виборах. До того ж, вона за час хвороби засиділася вдома, тому вранішня прогулянка їй не завадить. Не дуже хотілося самотньо гуляти містом, але Валерій після нічної зміни відмовиться.